rigga varning. Det är ju faktiskt inte spoiler-varning den här veckan. Därför, därför, därför är det roligt. April, april. Oj, oj, oj. Det blir spännande. Man glömmer liksom bort att det pågår krig och epidemier och shit. För att det enda som räknas är ju vem. Bitchlap och vem. På Oscargalan. herr fucking gud. Alltså. Jag vet att det handlar om att mjölka den här skiten och jag förstår att, att all populär media som ska väl bara göra sitt yttersta för att hålla hamsterhjulet snurrande. Men att, om jag läser en till jävla grej om Will Smith och Chris Rock så kommer jag, och här är ett välbekant ord för de som lyssnar på sena tiden, att taxby vill runt mig. Det är som att, yes, yes, vi fattar, som det händer, som snälla, sluta. Tänker du göra någonting om det, det här avsnittet? Och så. Men, ja, men jag måste ju. För det är så här med jag fungerar är. Jag hade egentligen en helt annan avsikt. Med den här triggervarningen den här veckan. Men nej. Nej. Nu måste vi. Nu måste vi ta upp hela den här fardesen. På Oscarsgalan. Och att. Mina tankar om dessa. För att det är ju det som ni alla vill veta Nu står alla och håller andan. Tills triggervarning säger sina välvalda ord om saken. Oh, man känner sig som en sellout. Men det har ju inte stoppat mig tidigare. Så triggervarninget gmail.com Kicka in och skicka din verbala eller skriftliga örfil och berätta just hur mycket av en hora man är. Och som en, en luttrad slyna så kan man ju också Delge oss sina tankar lite kortare format på Twitter Triggervarning 1. Och så finns vi på Facebook. Där kan man göra en, göra en big splash. Helt onödigt med så här spontant våld. Men för all del gör det där. För det handlar ju om uppmärksamhet och mediaspridning trots allt. Sen så var det ju så att att, äh, egentligen ska ju Triggervarningen komma ut igår igen. April, april! Äh, men det gjorde ju inte. Så vi ska faktiskt diskutera lite aprilskämt också. Jag tycker det blir en bra Åsnebrygga tillbaka till Chris Rock och Will Smith. Att, Okej, okay, så här. Um, alltså jag skitar i Oscarsgalan. Ja men, alltså jag gör det. Det är, för att det är som bara en stor fest för pretentiösa människor som sitter och talar om hur fucking mycket deras filmer betyder och hur mycket man går in i det och som så här okej okay you guys men alltså man behöver ju som inte gå som full faggot att som jag förstår att som det, det, det är en konst och folk går in i den och som så här men att de här, de här acceptanstalen och att det här som ösandet över hur progressivt Hollywood är och den här självupptagenheten och självömkan och självberömmet och ryggdunkat och allting alltså det är som bara en kavalkad så att jag, jag vill inte och att alla de här stora Oscar-nomineringarna också att nästan varenda film som blir högtippat så är Tycker jag nästan så här konventionellt en ganska film Eller det är en sån här film som tangerar varenda så här brytningspunkt som den ska tangera. Det, det, det finns en sån här ingenjörsfilm. Hur gör man en Oscarsfilm? Totalt Oscar bait. Ibland så ryker det igenom någon. Eller ibland kommer det en film som är som så bra att de täcks inte annars och Okej, okay, no, men fuck, här har ni. Shit, Lord of the Rings var allt som fanns. Men Lord of the Rings så piskar ju fittarna och allting annat som kom ut just då. Så att det är ju som välförtjänt. Som, ah oh my precious. Men att det var så det var. Men att nu är det som jag tror de har som gått bara extra djupt i Arslet med den här som pretentiösa grejen. Att det är liksom lite äckligt att lyssna på. Och att jag vet att som valda delar av mediakåren i Finland måste ju också blåsa upp den här fucking Oscarsgalan, Och att som uh, i, i, i, inget ont mot som så här lokala husgud som Nicky Alden och sådana här människor. Men alltså, I don't give a fuck. Att som, jag vet att man måste göra det större än det är. Men alltså att sitta vaken och säga på Oscarsgalan, nej nah, nah, I'm good. Thank you. Att berätta vilken film som vann sen. Ah, ja, den här filmen som sög ballen. Och men okej, okay, sure, whatever. Som whatever's your poison. Liksom. Men om du gillar att se på som Good for you! Och att Jag fattar inte. När de börjar komma de här första memesen. att liksom vad, vad är det här nu med Will Smith som slappar Chris Rock? Ska Chris Rock underhålla där Cool, I never knew. Men att igen. Därför att jag är som en som så. Jag har sett Oscarsgalan tidigare men att som just nu så är som så out of the loop så jag man som så, här få så här andra hands information. Och att när det väl som hade kommit sådde som alla med där den explodera och att som du kunde som inte gå in någonstans så blev du överöst av som så här små videor och klipp och reklam och allt vad de kunde trycka in. Att jag, menar, jag tror min favorit var liksom att någon hade som typ... Även natten gjorde en sida som släpp rock Och liksom hur snabbt kan du slå Chris i ansiktet. Och det mäter som hur snabbt du kan dra musen. Och som att... Ah, det är internet. Men det är ju internet. Sen har vi ju liksom de här vanliga människorna. Och att som de vanliga människorna så tror jag ändå satt det lite samma båt som jag. Att som vare sig du såg det eller inte så var du som kanske förvånat. What the fuck was this? För att det gick ju också de här höga konspirationsteorierna som att det ja, var det här isen satt och hade man planerat det, och är det egentligen bara dags och igen mycket med, som Will Smiths greatest hit in years och sådana här grejer. Men att man, man blir ju så medveten om att nej det var inte, det var bara nu liksom, Will Smiths giftiga maskulinitet som rann över vägen kanske att Man kan säkert nysta lite Mystera Jada Pinkett-Smith och, och så här. Men jag tror liksom kärnan i det hela är att Chris Rock är en fucking komiker. Och han är ju inte precis känd heller för att som hålla tillbaka. Nu är jag inte kanske den största uh, Chris Rock-fantasten därför att jag tycker att han kör lite på samma växel hela tiden. Men jag säger inte att han inte har för shit där ute. Och han har liksom en Väldigt egen stil och personlighet som är väldigt kännsbak. Men att äh, om jag skulle som välja sida och som så här att vem har jag som den största emotionella kopplingen till så är det ju Will Smith. För att Will Smith är som så här Lille. Han är ju som en av most bankable ansikten i Hollywood. Och att han är ju som typ mörkhyrade skådespelare svar Och typ alla Mel Gibson så och, och I guess Garfields och stuff där ute just nu. Så att, det är som är lite konstigt, bara att säga honom är så här unhinged, därför att han alltid på något vis varit som så här lille, att redan från Fresh Prince dagarna så fick man ju ändå veta, det fanns ju nog lite mörker där i bakgrunden, han hade ju nog som gjort lite som så här shady shit, men att han har som gått ändå med en ganska som så här cool motherfucker grej, det enda som jag förlåt här kommer allt mitt förakt för akademin och alla alla så här enjoyers ut genom näsan och övriga håligheter. Men att jag minns ju eh, en gång på någon sån där röda mattan-evenemang. När det var någon sån här reporter som kom upp och plötsligt försök kyssa Will Smith. Jag vet inte om det var så tack med en kinnpuss. Men liksom, han reagerade direkt och gav honom en liten öfil och sådär. Så it's not the first time. Men att i alla fall att... Det är ju mycket som pågår där tydligen. Och jag antar nu att Jag måste nysta i det då för att god damn. Men att om man ska ändå som stanna vid Chris Rock. För den allmänna opinionen just nu. Är att som vill smitta dum i huvudet. Att Chris Rock så hantera allting med gräs Så att jag bara undrar. Hur, hur känner jag själv? Som så här. Jag skulle kanske nog med säga mig själv i det här. Uh, underhållare, komiker lägret och att gud vet att jag har sagt en annan sak som kanske har varit lite kontroversiell både i det här programmet och andra ställen. Och det är ju inte så att jag inte har fått negativ feedback. Jag menar, ni fittar är ju nog ganska bra med att skicka in när ni tycker om någonting, men inte så mycket på den andra sidan spektrumet. Men whatever, whatever. Att underhållning, och man måste ju som få reagera. Men att en, alltså för. för för den här podden. Jag har ännu inte fått som sa, löften om stryk för den här podden. My Några andra saker har jag gjort definitivt. Att jag, jag, jag kan tydligen vara lite lynnig också som skribent. Och de få gångerna jag har agerat som stand -upare. Men <hör> nu är jag inte riktigt lika populär. Och har riktigt lika, lika lång räckvidd som Chris Rock. Så man måste ju som... Funderar som, vad står han i det hela? Borde han ha varit med som sagt, känslig för uh, hela Smith-familjens situation? Borde som, det, det, det kommer in mycket ras i de här argumenten. Till exempel, Svenmar är Reddit över med att, uh, bor Chris har så sympatiserat med det för att det var en annan mörkhyad underhållare där. Vad ska ha hänt om det var en vitskådespelare som slog till en vitskådespelare? Uh, kunde de inte forsla ut Will för att det ska bli en rasfråga? Eftersom tydligen så ville akademin att han inte skulle vara där längre efter den här incidenten. Och så vidare. <kör> Men att äh, alltså om, om man bara som så här kärnäder till basbegrepp uh, Chris Rock en stand och han var där för att göra sin grej och att som nu vet jag att uh, Jada Pinkert Smith så lider ju av en sjukdom att vara alopecia på, på svenska alopecia, alopecia alopeia, jag vet inte, men alltså kärringen tappar håret okay? och att som och hon har valt att, göra, att raka huvud istället för att låta hårda växa där. Och man är som, jag funderar, jag som gott att fundera att nu är flera dagar på att på den här allvarsgraden, för jag är som självfångad tycker jag är en sån här uh, morallop. Därför att först tänker jag som att, men är, är det så big deal att som, är, är hans känsla så big deal? Och sen tänker jag som att, men nu så triggade för det var så många saker som hände så nu gick Will Smith och gjorde en riktig bitch slap på honom. Och så tänker jag på hur alla reagerar. Liksom Hur folk som bräddar ut det här så att det ska vara som så stor grej. Att alla från typ Jim Carrey till ja, jag vet inte vem som det som är. är som he ruined the Oscars, my moment och bara det som att oh, shut up, satan. Liksom, hur precious får man vara. Men sen så går jag då över i Anna sen om en Våld är ju aldrig rätt. Och att det finns bättre sätt att uttrycka sin frustration än så här. Och sen går jag tillbaka till. De, men vad det här kämt är så big deal. Och sen går jag tillbaka till de överregerade. Och så går jag runt och runt och runt. Men jag tror nu så här inför äh, min kära publika. Jag kan säga följande. Um, det, var inte så, det var inte så farligt skämt Att hon sitter där med rakad huvud. Och han gjorde G.I. Jane skämt Som att Jesus. Uh, och att som, som, som Ricky Gervais sa att det här är ändå ganska lätt. Skulle han ha varit där så skulle ha gjort ett skämt om Jada Pinkett Smiths älskare. Så att, det är ju som jag tyckte ändå på sätt och vis att Chris Rock höll det ganska bra ovanför Belte att det ska lära så tror jag beror på många saker men förmodligen inte Chris Rock. så man kan egentligen ta ut honom helt ur ekvationen tycker jag och bara fokusera på Will Smith så då är ju frågan vad the fuck är det som är fel med Will Smith och att jag tror felet med Will Smith är uh, och det här är igen bara så här informationer som man har bombarderas med från internet de senaste dagarna att som, men Jada Pinkett Smith är ju en fucking manipulativ häxa hon typ torterar honom att när hon inte ligger med 22-åriga rappare så bara liksom på något vis testar hon honom och som pushar honom till en massa. Så att äh, inte vet jag. Alltså problemet är att man kan ju inte säga med säkerhet är det så? Eller har några andra problem? Det blir ju inte bättre heller att han vann ju Oscar för vad var det bästa manliga huvudroll? vad det så? Eller vad det, uh, det? Supporting Mail, roll, whatever. Um, I don't care. Uh, oavsett, jag har inte sett filmen än. Kanske måste jag måste göra den i skärd. Men alltså som det är för de här stora. Som måste vara först på plats att bestämma. Men att alltså, som. Skulle han ha förlorat dessutom. Så kanske det skulle ha varit ännu mer. Men för att det var ju inte bara den här. Den här örfilen. Utan det var ju också. Um, det här talet han höll som var väldigt, väldigt konstigt och väldigt, väldigt emotionellt och väldigt, väldigt missriktat och kanske också lite tondövt. Och det föll just in i den där Oscarsgalapresentationen som jag talade om tidigare. Så man satt igen där och... Så att... Ja, alltså... Jag vill liksom... Tycka om Will Smith. Jag vill hålla på min Fresh Prince. Men det är svårt. Därför att när man står där och liksom förklara sig själv som någon sån här strålningspunkt av kärlek och att så. love makes you do crazy things så man, aha men du får ändå gå och någon motherfucker så att som det faktum att du eskalerat i våld så visar bara att du har inte du, du är inte på den här våglängden att bedöma någonting det som, you're out of whack on och du borde flytta till din farbror och din moster i Bel Air på <laughs> tal om det Alltså som kämt överlag. Att det är ju många av som, alltså de flesta står ju på Chris Rocks sidan, Men det finns ju också de som går lite på det här Will Smith kanske försökt förmedla ursäkt och sippet det med. Som alltså att man kan inte hålla hur mycket som helst och till sist så bara exploderar man. Och det är ju sant. Det är ju sant i viss grad att varenda en exploderar. Och att som, jag, jag, jag känner ju själv att jag är som lite road att det här händer för att liksom, haha, titta nu. Och en dyra, dyra, Oskar's Hur kunde det här sker? Som brittiska amuser, för jag är en hemsk människa. Ni får gärna skicka in till triggevarning, gmail.com och bekräfta det här. Men att som uh, jag tänkte på, igår var det 1 april. Uh, då borde också en favoritpodcast ha kommit. Men det hände inte för att fuck ju. Men att uh, det brukar ju ändå vara tradition att man gör en del aprilskämt, att stora tidskrifter gör det och, och online -spel communities gör det och alla möjliga instanser gör de aprilskämten. Men nu med åren och definitivt i år också så hade det varit som att många organ har bestämt sig att vi gör inga. Varför inte då? när därför att, att för det första är det så oroligt läge i världen just nu och för det andra så är det alltid en, en grupp människor som inte förstår och de tror på det och de blir upprörda och sen så typ ringer de och klagar och är som superbadhöt över att hur kan man kämpta om sånt här? Och att det blir ju igen det här att jaha men att så vi får inte kämpta när ens på fucking första april. Som att nej nu ska vi vara allvarliga. Ja, det får inte så att han var ens. Inte ens på fucking första april. Och att jag förstår att vissa valda delar i samhället har ingen humor alls. Som ingen, ingen självinsikt. Ingen förmåga att jag kritiskt skärskårar någonting. Bara som att rycken mm, rakt fram. Och ingenting får komma i vägen. Och händer det så lägger jag mig ner och sparkar satan i helvete. Och att jag antar jag förstår dem För de är som människor på den här det är som med en mekaniska skolan. Att, att väldigt som så här uh, konvention och som så här. Uh, Traditions Men det är ju tradition att kämpa på första april. Om man är som att om du har överlevt i någorlunda vuxen ålder. How the fuck kan du inte fatta att om det är första april. Kanske du ska tro på allt du säger. Äh, är bensynen gratis nu? Yay! Vad kostar den tjaten? Jävla Vasablad, Hur vågar ni? Man är som att, Jesus Christ dude. How the fuck kan du inte fatta och det blir ju ändå den där tanken att ja, oj nej, samhället måste uh, röra sig framåt i takten av sin långsammaste medlem. För annars kan vi inte så mänskliga gå vidare. Men fuck those guys. Seriously. Om vi inte kan fucking ens kämta på första april. Så att när ska vi kämta då? Men vi ska inte kämta alls. Inget roligt mer. Bara arbete och död. Tack, mannenheim. Men vi, vi, vi vill liksom... Det är just det här också, kanske den här skolan också, om man ser på igen komiker som Ricky Gervais som igen har som, jag tycker inte alls han är så rolig som folk ger kredit för, men han har vissa idéer om humor och hur den används med jag helt håller med. Och det är ju det att man måste kunna kämpa om allvarliga saker. Man måste som få kunna föra fram det. För att man måste på något vis få någon distans. Man måste kunna se både sig själv och sin plats i både samhället och livet från en annan vinkel. Om man inte kan skratta åt sig själv och sin förhållning till saker, sin association med grupper. Och som bara sina reaktioner i största allmänhet. så då har man som misslyckats som människa. För allting kan ju vara som så här förpaketerat och säkert hela tiden att om du förlorar helt din tilltro till en dagstidning därför att den lyckas narra dig en gång på kuksugande första fucking april att någonting som du riktigt vill att ska vara sant inte var sant så då är det liksom helt ditt eget fel det är inte det som så här dagsstigningar bara publicerar allt är falskt första april Haha. det här var tv-tablån och den är helt fel och vädre är fel och nyheterna är fel och inrikes fel och utrikes fel och att som det är ju bara en handfull kämt. Det är ju någon överdrift. Oftast är det ju som också ganska tydligt att det här är ett kämt. Kämtet är skriven av april första eller någonting. Så att som jag vet att det är svårt att kanske aktivera reptilhjärnan bortom. Det här är att äta, föda, sova. Men att som kan man aspirera lite. Och det här går ju också tillbaka till, något, till de som står och räntar om liksom hur Chris Rock är en jävla odjur som bara anfaller Will och, och, och smith familjen och som inte förstår det här liden de har gått igenom. Och igen, liksom, jag, jag, jag tycker jättemycket om Will Smith. Ja, som, han är som, som, som, som, som, som, som hushållsnamn sen, uh, sen min barndom och så här. Men alltså fuck them. Alltså så fuck Will Smith och fuck smith familjen och Fuck liksom... Whatever the fuck som händer med dem. Jag skiter i att som Jada Pinkett Smith att tampa håret. Jag skiter i att hon knullar någon 22-årig rappare. Jag skiter i att, att de, säger, de har ett öppet förhållande så att Will Smith ska som save face. där. Jag skiter i liksom Will Smith och hans pretension om sin Oscars -nominäring. Och Faktum är att jag skiter i hans... Uh, påstådda justifikation över att smälla till Chris Rock. fuck him, fuck him hard liksom att som det var inte ett farligt kämt. Det, det fick sägas, det var inte som att han fäst sig vid dem jag vet att det hade varit någon gaff tidigare 2016 på någon liknande gala, men som who cares, Att liksom är ni där så är ni som mål vem ska han kämpa med på Oscarsgalan? de som inte är där som fucking retards. Liksom, jag tror jag ville ändå som tänka att det här var. Uh, det beror ju på hur liksom toxic du är mot Jada Pinkett Smith. Att, kanske, att om det var hon som manipulerade. Eller att Will Smith bara fick någon sån här emotionell uh, overdrive där. Så att han kunde kontrollera sig själv. Fine, that's fine. Men ber jag not ursäkt åt Chris Rockstein. Ber jag mig ursäkt åt akademin. Jag står inte liksom och ber om ursäkt att de andra har till Förlåt, jag förstår det magiska kväll, ni unika snöflingor. Alltså, han är kickad ur akademin nu, så whatever. Men att, det är igen också att Chris Rock gjorde inte ett särskilt rått skämt. Han, Jag tyckte inte heller att han gjorde något särskilt uh, utstuderat skämt mot varken Will Smith eller Jada Pinkett Smith. Men han kämtar goddammit. Han kämtar om de som satt där på Oscarsgalan. För det var fucking Oscarsgalan. Han kunde ha sagt mycket värre med tanke på vad som har hänt med den familjen just nu. Så jag tyckte att egentligen så sköt han det väldigt så här barmhärtigt. Men att man måste kunna kämpa you guys. Och att Ja, jag, jag ser gång på gång det är som de här samma människorna som håller på att gnäller om när det blir sommartid och vintertid. Ja, men det är så jobbigt hur ska man komma ihåg? Jag, jag glömma hela tiden. Ställa klockan bak och ställa klockan framåt. Kan vi bara skippa det? Men att men retard, för att vi ska få det mesta ur det här dagsljuset. Men som alltså, holy shit. Liksom, man har inte fattat än. Det handlar inte som att men nu vänder vi klockan fram och tillbaka. är det roligt! jag Två gånger om året! Alltså, Nej! Det är liksom därför att det makes sens. sense. Samma sak som att, ja men inte det är någon som gnäller heller när julafton är på julafton vittor. Vitto. Och att som första april, ja men gillar du en kämpa, ja men Vitto läser någonting första april då. Som att, Va? Nu skrev de här att asfalt är ettbart. Nam nam, aj det gjorde i munnen och magen och rumpan. Äh, hur kunde ni? Hur kunde ni ha på Aldrig köpa mer! Som att, ja men, det kan ju smittla resten av samhället hela tiden måste böta för att du är efterbliven. Att som, och finns det inte värre saker som händer i världen? Finns det inte andra saker som pågår som är värre än att någon fucking lyckades narra dig på första goddamn april? Att, det här har ju också öppnat den här debatten nu då. Att som men, Är det propert? Är det anständigt att kämpa just nu? När vi har kriget som pågår i Ukraina och när vi har nu då äh, den här, den här strejken och när vi har äh, efterdyningen av corona och sådär. Men att man, man behöver ju inte kämpa om allt. Och det här är väl då, då kanske andra sidan av myntet att kämpa. Men kämta som Chris Rock. Kämta om någonting som är tydligt, uppenbart och inte så farligt. Att som att, inte behöver man ju som att haha vet ni vad, Ukraina alla är döda så kriget är slut. Lolololololololol. Lol, lol, lol, lol. Inte så roligt. Och att uh, vad heter den där? Det finns ju någon sån här amerikansk fitta som är helt som här Att som uh, att han är ju typ någon slags komiker. Han är ju som på Saturday Night Live. Och som så här. Vilka borde vara det första varningen. Att som det här är inte en rolig människa. Men att whatever. Jag, jag, jag, jag tänker. Jag, jag, det som hoppar i huvudet på mig. och var att tacka Men det är inte tacka Karlsen. Korven. Det sa han här. Då. Whatever Korven. Uh, men det är liksom någon, någon, någon. black fat idiot som aldrig är rolig. Och han så. Matar ju på direkt och hoppa ju på och som säger Jada Pinkett Smith och så och här och nu har Will Smith typ glömt bort all shit om Chris Rock och attackerar honom istället. James Corbin, Corbin I fuck I don't know. Idiot, men att som, eller han är en britt egentligen, men fuck it, whatever Men att som, jag tycker bara det är ett bra exempel på den här tondövheten som uppstår ibland att liksom att alla andra som försöker gå vidare och som och vill att säg, Will Smith ska gå vidare och vill att som alla som tackar Chris Rock för att han inte som gjorde värre och liksom att, att man som, bara som försöker det ska lära en den dum situationen den blir löjligare. Ska Så man sådana här fitter liksom haha kaka i ansiktet, neger och man svarar Jesus Christ. Alltså som why, varför finns du? Och att Hah. Men att, det, det säger ju igen att som, varför skulle man skämta dem, sig vårda och varför skulle man skämta om kriget i Ukraina. Att man kan ju som ta det från ett annat perspektiv. Man kan skämta om typ Putin eller man kan skämta om uh, säg, hur så här, beivrare av strejk nu då självmedikerar när de för en gång skulle rocka illa ut eller någonting. Men alltså som, man behöver ju inte alltid liksom hacka djupast. Jag Men jag tycker det är roligast också när man kanske pekar fingret av den anonyma massan, läsaren själv eller liksom någonting som föränar oss så här. Det är roligt att höra att någon är girig eller liksom att någon inte förstår det väl, Game of Thrones sök pung. Men att det är mindre roligt att man som pekar ut en specifik individ som haha du är fet, haha du är dum haha du är etc. För att det finns som inte så mycket mer att hämta där. Det är bara hån. Det finns ingen Direkt humor där. Och att, jag, jag tror också att de som har störst problem med de här första april och de som har störst problem med kämt överlag så är de som inte förstår kämt. Det är de som bara kan göra sådana här att du är lång! Och man Om yeah, Yes, jo, vi, vi, vi har nått det tack. Att de är som de är som så simpla människor, de förstår inte och de vill inte förstå och de vill att allting ska ändå förpaket är till fina små paket som det inte finns någon risk att man missförstår och att det är ju också det, att som, det som jag tycker är roligt tycker är, är roligt och att ingen tycker att triggervarning är roligt och att som jag, jag bara jag bara säger att det måste finnas på något vis den här balansen därför att även om jag hatar folk som James, Corbin, Corbin, jag vet inte, vi säger hon äter det. Så att jag, jag erkänner ändå hans rätt att kämpa, Att liksom, även om det är skitdåligt och onödigt och han bara gör en dum situation värre. Så, så får han ändå, och jag känner inte heller att jag måste gå och ge honom stryk med ett baseballträ. Även om frästelsen är stor, för han är så dålig. Men att som ni fattar poängen, att han får kämt och han fick göra det här kämtet. Och sen är det upp till oss publiken att reagera. Ja men var det här nu då faktiskt roligt eller var det helt smaklöst? Och om det är helt smaklöst då så får man ju fortsättningsvis bua folk från scenen i framtida tillställningar. Att om Chris Rock nu då i den här jämförelsen ska ha gjort en riktigt ofyndigt kämt att liksom hur hur fan uttöd Jada Pinkett-Smith fit över det här laget. Eller liksom, whatever the fuck. Eller hur efter slaget hur han har fresh prints on his face eller någonting. Eller igen, Will Smith's biggest hit in years. Så då skulle man ju kunna säga som att, I mean, come on, liksom, varför varför gick du dit? Det var ju så helt onödigt. Men att jag tror det är farligt när man kommer till den här... Poängen när man inte får frästa. För att göra en till parallell. Ryssland håller det här med censur. Att censur leder aldrig till någonting bra. Att om det är någon som attackerar någonting. Med humor. Så kan man alltid attackera med logik. Att som. Jag vet att det låter som ett konstigt påstående. Men att om jag utvecklar. Så att jag gör ett riktigt smaklöst skämt. Om presidenten. Så då kan man alltid med logik försöka komma fram till att Men vad vill jag uppnå? Vad, vad är det jag säger med det här? Och det finns två möjliga sätt det här kan gå. Om det är helt nonsens så då behöver man inte fästa sig vid det. Om jag säger att Haha, ha, ha, ha, presidenten är en alien så då kanske det är inte är som så vits. Alltså du behöver inte så nej det har ni inte! Jävlar hur var det som It's okay om andra sidan om jag bara är jobbig, om jag bara liksom börjar som kännligt kommentera säg, hans kroppsform eller hans sätt att tala svenska eller whatever. Så där är det som att men, den här personen är liksom så omogen och som, så inkapabel att hitta den här tonen för att egentligen bra humor ska vara lite förolämpande men det kan också vara lite smickrande att man lyfter fram någonting eller förstärka någonting, men man, man lämnar ändå offret, eller offrarna med sin värdighet. Det är också därför jag tycker bäst om sådana humor som kanske bitar rakt mot samhället. Därför att det ska kännas lite. Du ska läsa ett eller höra ett och du ska känna att, ah fuck, så, exakt så är jag och du ska kännas lite. Men sen ska du ändå känna att det fanns god natur bakom. Att det var inte som meningen att som, sätta en strålkastare på dig och som, haha, du suger! Utan det som är att som att se, sådan är människan och sådan är du, och låt oss du skratta det tillsammans belys problemet, problematiken eller den själva så här strävan att som inte var fullkomlig men att det blir ju de här kämparna som bara som försöker, alltså hur avsikten är att förolämpa folk hur avsikten är att trigga folk, så att jag vet, jag menar vi får ju tänka på nu då vad det är för program ni egentligen håller på att lyssna på för tillfället. Och ibland så är ju avsikten här att provocera fram någonting tankeväckande. Att man tar den där debatten som vanliga med städande pro pro program vägrar ta. Och det gillar jag och det är jag stolt över. Men i slutändan när du har lyssnat ett avsnitt så. Även om det kanske finns sanning och filosofi bakom. Så det, det finns humor. Allting jag säger är inte hundra procent sanningsenligt och korrekt det kanske inte är egentligen det läget jag är på utan kanske vill jag bygga för någonting kanske är det inte fullständigt exakt ut jag som säger och sen så finns det också andra deltagare som har här så det viktiga är ofta debatten det viktiga är ofta frågorna som lyfts fram och att kan ett rottskämt bidra till att vi börjar tänka på oss själva eller tänka på en person eller tänka på en instans eller ett organ, till exempel oskarskalan på ett annat sätt och svaret är ju ett rungande ja, exakt så. Så att om vi tar bort den här styrkan, om vi tar bort eh, den här funktionen ur vårt samhälle. Om vi kör nu Rysslands väg och vi stänger ner allting som inte går med på att predika just det gospel som vi makten vill att ska utbasineras åt folket. Så då får vi en massa förprogrammerade zombier som inte förstår någonting och är helt... Eh, helt frånkärmade från resten av världen och vad, vad som egentligen händer med mänskligheten. Så att, gör inte det. Och stäng inte heller när den här förmågan att, att bli upprörd att bli lite triggad. Därför att ett, ett bra april nu nu. Jag menar det finns, det finns den här känslan, det är ju en kommunal känsla som att, ah, fuck nu lurar någon mig, nu, nu narrar de mig riktigt. Jag, menar, jag vet inte många gånger en annan på 1 april att någonting brinner. Eller att glasbilen står runt hörnet eller whatever the fuck. Och det är, som, det är på en som så låg nivå. Men det finns alltid den där personen som blir helt rosen rasa. Man säger att som sjunker ihop, och kroppsspråket blir liksom så här hårt, och det som att ja, det var nu faktiskt inte roligt. Jag vill ha en glasbåt. Och man att jag är ledsen. Men, att, men det är första april, man har så skit ner dig. Att, ja, jag, jag tror att de här människorna också gör sig själva en björntjänst därför att de kan liksom inte se det roliga i att de själva så att säga stäger pistervän därför att jag tror att det är kanske är svårt i ögon vilkets och nu kan vi göra parallell till Will Smith att det är svårt i Ögonblickets sätt att kanske kontrollera sig och alltid ha den mest välvalda responsen. Eller kanske att vara på toppen av hela sitt känslospektrum. Men jag tror man måste ju som ändå försöka. Man kan ju som inte bara avfärda allting. Som att nej, nu känner jag så här och därför får jag agera så här. Att som en emotionell respons till någonting. Så det är ju som din egen att den, den emotionella responsen kan ju inte få dig att agera illogiskt eller våldsamt eller någonting och sen förvänta sig att samhället bara ska säga att nej men det är okej, okay. han var ledsen så han fick göra så. Eller nej, nej men hon var upprörd så därför fick hon säga de hemska sakerna. Det är, det är inte ursäkten, det bara visar att du är en babian som inte kan kontrollera dig själv. Och humor är svårdefinärat och humor kan inte appliceras på samma sätt för alla i alla situationer och under alla omständigheter. Det är sant. Men vi kan inte... Jag tror det är bättre att man går till en person som är helt humorlös och försöker inkludera dem i det här naturligaste av allting. Att få någon att skratta, att få någon att bekänna sig själv som otillräcklig. Att kanske att det här lilla måttet av självinsikt att kanske... Kanske har jag lite fel och kanske är vi lite sådär och kanske är det här lite pinsamt. Men sen när man har skattat färdigt så är man ju en del av den här gruppen. Det är ju inte en isolerande handling i de flesta fall. Det är ju en inkluderande handling. Det ska vara inklusiv kultur. Och det här är ju en av våra äldsta och kanske mest betydande humorshandel. Att den här eller den traditionella humor så ska ju anpasta dig på något vis humor som inte berör dig på något plan är inte humor, därför du reagerar inte på det. Det, det, det är bara tomma ord i luften så att all bra humor är provokativ och all dålig humor är inte värd att repetera eller komma ihåg så för alla på alla plan så finns den ju inte så att som sagt, jag bryr mig skit i liksom de här oscar och ja, det står mig upp i halsen av all Will Smith och Chris Rock så jag, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det mer. Jag, jag hoppas att Will Smith så här lugnande är sig kanske tar avstånd från sin häxa och liksom, är inte att jag blir the Fresh Prince igen. Woo! Och vad gäller Chris Rock, men all the best, fortsätt att göra vad du gör. Liksom, I, I don't care much. Att du är inte ens i toppen i 10-toppen, i 20-toppen av mina favoritkomiker. Men att You have some good stuff, my dude. <coughs> Vad gäller alla andra, så är det som att snälla fortsätta kämpa på första april. Alltså, det är ju alltid roligast också. Det är alltid roligast när det är en institution med värdighet, en person som man ser upp till, som vågar på sätt och vis uh, så här böja sig när lite <coughs> och säga liksom det vanliga folket i ögonen och visar att men hej, hey, jag är också. Jag är också en människa. Jag är också dödlig. Jag vill också komma ner på det här planet där vi alla skrattar tillsammans. För den här dagen, för den här stunden. Så lyssna på det här skämtet, Det är inte så allvarligt. Och imorgon så fortsätter vi som vanligt igen. Oh. Men folk tar allting för allvarligt. Och det är ju heller ingenting nytt. Det är väl därför vi har det här samhället vi har. Är allting måste, måste packas i ull och, och som så här lindas in så, så försiktigt så att ingen blir upprörd. trigga varning. Men om du känner att du är en sån person som blir lätt upprörd så att, kanske är det är också okej. Okay. Kanske du kan börja med att ät känna att jag tar lätt vid mig. Så att när det kommer till dig så bara försöker du extra hårt att, att ta det till dig. Att, att inte bli upprörd. Att inte bitch släppa någon på Oscargalan. För då kommer det att bli en meme. Och du vill inte bli en meme. Eller kanske vill du. Jag menar, vem, vad vet jag? Don't let your memes be dreams. Kanske är du vår nästa Will Smith. Så låt emotionen flyga, I guess. Och örfila dig till en Oscar. Men vad bättre att jaga upp sig på, vänner än trigger och spoilervarning. Trots allt, vem har sagt att man inte får ha humör med sin humor? Trygga varning!